Говіркий, але без нав'язливості, завжди із внутрішнім почуттям міри такту, дотепний, словом володів як рапірою, дасть прізвисько людині, як припечатає, але без вульгарності і хитства. І при всьому цьому широка, щедра російська натура. Коли я дивився на Олега, замріяного чи сплячого з розкинутими руками, коли слухав його окаючу мову, мені часто згадувались такі рядки – Коль любить, так безрассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругать, так горяча, коль рубнуть, так уж с плеча, коли спорить, так уж смело, коль карать так уж задело, коль простить так всей душой, коли пир, так пир горой. Він був переповнений енергією мій друг Олег. Щасливий, коли блукав рідними лісами, пив березовий сік, який називав эликсиром життя, щасливий, коли любив, Щасливий, коли йшов на зустріч небезпеці, тому що це була його робота. Щасливий, коли почував поруч міцне плече товариша. А ще більше, коли сам підставляв другові своє плече. Серед багатьох талантів він молодів ще і умінням майстерно вирізувати печатки. З успіхом це робив у підпіллі. І в розвідшколі розвідники, збираючись на чергове завдання, домагалися саме Олегової печатки. Вона ніколи не підводила. Допомогла вона і мені на цигарковій фабриці. Я роздобув бланк довідки. Олег за півгодини виготовив печатку. Згідно із довідкою, я, Глушков, ІІ перебував у госпіталі. Довідка звільняла мене від військової служби до повного видуження. З цим документом заявився у відділ кадрів фабрики. Начальник відділу, бритоголовий дядько у наглухо застібнутому френчі, довідку прочитав три рази із словами «Люди нам ось як потрібні», прийняв на роботу. Я став набувати цигарки. Третього дня був уже над ти з однією гарною, але надто довірливою дівчиною із фабричної контори. Став заходити до неї після зміни. Під кінець тижня у моїх руках уже були копії накладних. Начебто нехитра штука. Куди, у якій кількості відправляють цигарки. Але під час війни дані виявилися цінними. З фабрики я пішов на фронт, не викликавши ні у кого підозри. Мені навіть дали на дорогу кільканадцять пачок першосортних цигарок. Розкурюючи з насолодої трофеї, Василь Степанович похвалив мене за винахідливість, а Олега за талант. Василю Степановичу, як загинув Олег? Після війни я розшукував його, сказали, не вернувся з завдання. Василь Степанович зітхнув. Який хлопець був, який розвідник. Ні малодушності він не виявив, загинув героїчно. Викинули їхню групу в Чехословаччині і потрапили вони в засідку. Їх намагалися захопити живими. Група відстрілювалась до останнього патрона, всі загинули. Розвіднику, напряму всього іншого, потрібно ще й звичайне везіння. Олегові не повезло. Замовк. Замислився. Чомусь згадав, а на сусідній площадці готували Зою, Зою Космодем'янську. Знову на землі друзів. Я давно мріяв про цю поїздку, і ось 1964 рік. Майже всією групою Єлизавета Вологоцька, Олексій Шаповалов і я вперше після війни Побували у Кракові. Нас запросили Президія Ради Народової міста Кракова і Товариство Польсько-Радянської Дружби. Надовго запам'яталася ця хвилююча, радісна поїздка. Виступали ми по радіо, по місцевому телебаченню. Президія Ради Народової на наху честь влаштувала прийом. Імена членів групи «Голос» навічно занесені у списки рятівників міста. Рада Народова нагородила членів групи «Голос» золотим знаком міста Кракова. Роком раніше уряд Польської Народної Республіки удостоїв нас високої нагороди ордена «Віртуті Мілітарі». Були зустрічі із бойовими друзями. Юзеф Зайон, Владислав Бохенек, Новаки, Герард Возніця, Гарбій, Тадеуш Григорчик, Тадик просили нас частіше бувати на польській землі. Мої друзі кілька років підряд запрошували мене з сім'єю на лято. Добре відпочити. Та й мені самому хотілося, не поспішаючи, поїздити, походити пам'ятними місцями, маршрутами голосу.